Když se po několika dnech Ježíš vrátil do kafárna, proslechl se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani před dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k němu. Tu k němu přišli z ochrnutí. Čtyři ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš. Porazili otvor a spustili dolů nositka, na kterých ochnuty ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému synu, odpouštěj se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali, co to ten člověk říká. Rouhá se, kdo jiný může odpouštět hřichy než Bůh. Ježíš a svým duchem poznal, o čem přemýšlej a řekl nim. Jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci ochornutému, odpouštěj se ti hřichy, nebo říci vstan, vezmi své lože a chod. Vy jste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět dítě. Řekne ochu, ochnutému, pravím tě, vstan, vezmi své lože a jdi domů. Mm -hmm. On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni vzřasli a chválili Boha. Něco takového jsme ještě nikdy nevěděli. Milí bratři, milé sestry, Evangelia nám líčí, jak byl Ježíš nazarecký, neustále na vandru, jak putoval po Galilei a Judsku od jednoho místa k druhému, jak kázal a uzdravoval. Mnoho lidí za ním přišlo a on jim pomohl. Někteří z nich pak s ním chodili jako jeho učenici. V Markově Evangelio najdeme však malou zmínku o tom, že přece jenom byl Ježíš někde doma. Měl domov, vlastní dům, kam se občas vrátil v Kafernaum. Je to pro nás nějak důležité? Opravdu nejde v tomto příběhu v první řadě o nějakou rybářskou vesničku na pobřeží jezera Genezaret před 2000 let. Nejde o to, kde Ježíš během chvíli svého života bydlel. Ne zcela by nám ovšem mohla být ta zásadní otázka, kde je Ježíš doma? Dnes. Možná mě považujete za trochu pomateného, když tvrdím zde. V této modlitevně, kde se shromaždujeme, je Ježíš taky doma. Není zde doma, proto, že je to takový krásný, krásná budova, dobře udržovaná, hezky ozdobená, ale protože zde jsou lidé, kteří Ježíšovi věří. A taková víra není jenom zde, samozřejmě v Jde kde jsou dva nebo tři shromaždění v jeho jméno. Tam je Ježíš doma, tam, kam za ním lidé chodí a kde od něho očekávají pomoc. Proto stejně tehdy v Kafarnaum, jako dnes v našem shromáždění. jsme zde, abychom slyšeli jeho slova a protože očekáváme od něho pomoc pro svůj život. A Ježíš k ním tehdy promluvil. O čem mluvil a co jeho slova působila, to je právě tématem toho příběhu, O ohnutém, který jsme před chvílíku slyšeli. Ale než se na to podíváme zblízka, dovolte mi, abych, on, abych se zmínil ještě o tom malém rozdílu. O rozdílu mezi oním sromážděním v Ježíšově domě v Kafarnaum a dnešním sromaždění v jeho domě v táboře. Marek vyprávě sešlo se tolik lidí, že už ani před dveřemi nebylo k hnutí. Když lidé přichází za Ježíšem a chtějí, aby jim pomohl, pak se může stát, že je tam málo místa. A tehdy v Kafarnaum bylo tak těsno, že se v Ježíšově domě nemohli ani hnout. Každopádně těsnej než v našem modlitevně dnes. Tady je stále dost místa. Každý se může sednout tak, aby dobře rozuměl kázání. A kdyby někteří přišli náhodou později, tak tady mají pořád místo. Dokonce, když přinesou ohrnutého člověka ve vozíku, nebylo by vůbec nutně odkryt střechu. Nejdolšem, milí bratři, milí sestry, O počtu. Ta zmínka nebylo k v tom evangelijním příběhu je zmíněn ještě trochu jinak. Je to možné, že v Ježíšovém domě je jenom málo lidí, a přece je tam úzko a těsno. My jsme tento příběh probírali s dětmi ve školce na začátku školního roku. A tam to máme docela často, my sedíme v kroužku a obvykle mám s sebou nějakou dětskou Bibli nebo nějaké jiné věci, které chcem dětem ukázat. No a za chvíli se ozývá hlasitý křik, já na to nevidím. To není proto, že tam je tolik dětí. ale sedí v kruhu a některý se klání dopředu a tlačí a tlačí a některý už nevidí na to. Tak já nevím, jak velký byl Ježíšův dům v Katvána, ale myslím, že tady jde o stejnou věc. Některé lidi další mezi sebe nepouštějí, že přijde člověk a potřebuje pomoc a Ježíšovi učednici jsou svému pánu tak blízko, jejich kruh je uzavřený a takový ohrnutý prostě nemůže k Ježíšovi proniknout. Je to možné, že církev je natolik se sebou spokojená nebo natolik na sebe soustředaná, že ti zvenku, kteří potřebují nutně pomoci, zvěst evangelia ani nemohou slyšet? Může se stát, že sami křesťany působení svého pána překáží? Ano, to se může stát. A pak vznikne taková situace, kdy se celé společenství už nemůže hnout, i když jich je málo, nemůže církev splnit své poslání. Prostě je ochrnutá. No a v té situaci se přehodí to s tou střechou. To se dětem musel nejprve také ukázat. Ta běžná představa o střeše je, že je na nahoře na domě, ale naštěstě naše dětská Biblia má tam krásný obrázek, to všechno ukazuje, jak jsou všechny střechy ploché. A to tomu ochlnutému prospívá. prospívá. Jak je to? Příliš přišli k Ježíšovi s tím ohnutem na loží a on se sám vůbec nemohl hnout. O příčinách jeho ohnutí se víc neví. Je dobré, že dnešní lékaři při takových onemocněných zohledňují také možné duševní příčiny. Je celá řada důvodů, proč jsou lidé jakoby ohrnuti. Ochronutý už dřív, než se objevují tělesné potíže. Co nás ochromuje? Přetížení, neprominutá vina, neopravitelná a neotřinitelná chyba, strach, pocit, že nemohu ani dopředu, ani dozadu A pak začíná bolet také záda. Nemoc v takových případech vyjadřuje to, co už předcházelo. Ochrnutý nemůže chodit sám, nemůže si sám pomoci víc než kdo jiný je odkázan na pomoc svých přátel. Naštěstí má přátelé, kamarádi, kteří ho nesou. A přinesou ho k Ježišovi, k tomu, který mu může pomoct. Nejprve se však zdá, jako by to vůbec nešlo, protože se pro zástup nemohu k Ježíšovi dostat tak nebo tak. Buď je tam příliš mnoho lidí, nebo ten kruh kolem Ježíš je natolik uzavřen, že nikdo z zvenku k němu nemůže proniknout. Ovšem, přesně to se nesmí stát. Že Ježíš přišel ke všem. A když nějaký zhromažděný nebo nějaký dům je na to, Příliš těsný, pak je potřeba něco s tím udělat. A ty kamarádi toho ochlnutého něco s tím dělají. Odkryl střechu. Čtyři přátelé prorázejí otvor do stropu a spouštějí ho na nositkách dolů k Jiříšovi. Je to víc než elegantní řešený. nebo tímto způsobem se odhaluje v tomto shromáždění víra. Ano, se slyšeli správně to, co nám připadá jako umyslné poškození domu, dokonce Ježíšova domu, co určitě úplně zrušilo to shromáždění, víc než nějaký dětský vykřik nebo nějaký Rámos, tomu říká Ježíš, víra. Ježíš viděl jejich víru, píše evangelista. Přátelé ochnutého vlastně dělají to, co by bylo úkolem celého zboru, umožňuje nemocnému přístup k Ježíšovi a dělají to, proto, protože věří. Bez jejich pomoci by nemohl slyšet potřebné slovo a bez nich by se nemohl uzdravit. Jejich víra má ovšem dvě stránky. Jednak věří Ježíšovi, že jejich kamaráda uzdraví a jejich víra je i taková, že překoná veškeré překážky. Víra činná, víra která doslova prolomí střechu církvy a přeruší zbožné sromaždění. Něco takového bývá po, považováno za rušený, nepříjemný, nebo někdy se pozastaví nad nějakým poškozeným majetku. Co když náhle teď začne pršet, Nicméně to bylo nutné, aby Ježíš ochrnutému mohl pomoci. Je to tak, otevřenost sboru často ohrožuje bezpečnost a nerušené fungování církvy. Obě stojí proti sobě navzájem. A přeci jenom taková otevřenost je předpokladem k tomu, aby církev zůstala jednotná a aby se neoddělila od milosrdného a uzdravujícího působení svého pána. Otcové reformace tomu říkali Ecclesia Semper Reformanda. Nestačí mít hotový dům, kostel, modlitebnu. a je potřeba stále ho přestavovat, přizpůsobit. To znamená, že církev nebude ušetřena stáleho usilování o přestavbu, nemůže sama sebe zazdít do přepevného hradu, ale musí se ve svém budování zboru řídit tím, co Ježíš chce lidem říci a co chce Ježíš učinit. Tehdy v Kafarnaum, zrovna tak, jako dnes v táboře. A co chce Ježíš říct a učinit? Slovo, které od hospodina chce sdělit lidem, lze zhrnout, zhrnout v jedné větě. Synu, odpouštěj se ti hříchy. To je možná teď na první pohled překvapení. Ježíš vidí toho ochrnutého, je na bílém, dne, že chce pomoct, že chce, aby Ježíš ho uzdravil a Ježíš mu říká, Synu, odpouštěj se ti hříchy. Říká to, protože toto je Ono slovo Evangelia, která, které překoná veškeré tělesné a duchovní ohrnutí. Radostná zvěst o odpuštěných hříchu všem, kteří ji ve víře přijímají. Ten ohrnutý člověk, ten nemohl vědět, že za chvíli Ježíš mu ještě něco jiného říká. Slyší Toto hlavní slovo, synů odpouštěj se tě hříchy. Ovšem toto je to neslychané slovo, které působí pohoršení u ostatných. Co to ten člověk říká? Rouhá se, kdo jiný může odpouštět hřichy než Bůh. Ano, právě o toto slovo Ježišovi šlo. Znáci písma ve sboru jsou pohoršení. Kdyby Ježíš to člověka prostě jen uzdravil, tak by se nikdo nad tím nerozčílil. Ale toto slovo: Synu odpouští se ti říchy, to zbudí pohoršení. Znáci písma. Namitaj. Ježíš mluví i činí proti předpisu, teď se tedy do toho pletou teologový. Teologový působí v církví často velké problémy. Zákonici, kteří si myslí, že vědí ze všech nejlépe, co jde a co nejde, se stěžují, kteří sami tomu bídnému člověku pomoci nemohou, kteří se na to jenom dívají a potají protestují. Ano, potají pot, protestují, nebo nejedná se o jakousi veřejnou diskusi mezi Ježíšem a zákoniky, nebož čteme, někteří v duchu uvažovali a Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlej. Milí bratři, milí sestry, není to tak líčeno proto, abychom se mohli přesvědčit o Jiříšovi schopnosti číst myšlenky. Marek chce spíš zdůraznit, že tady nejde o spor mezi Ježíšem a jeho protivníky, o žádné velké střetnutí, diskusi, debatě. Takové myšlenky, které pokoušej víru, máme. Všichni. I kdybychom znali z paměti každý verš a každé písmeno Bible, nebyli bychom takových myšlenek ušetření. Protože je jedna věc číst Bible a druhá věc použití věřití. Použití Bible znamená vždycky rysk. Buď k nám promluví Boží milost, anebo vyčteme z písma Boží soud nad námi. Tyto dvě pohledy vždycky existují. Evangelium nebo zákon. A když přeslehneme živé slovo Ježíše Krista, může nás i otevřena Bible vést k závěru: Nikdo, nikdo nemůže odpouštět říchu. Můžeme číst z Bible ten velký důraz na čistý život před Bohem. Můžeme s nejlepšími úmysly k tomu přistoupit, ale ne, nezakusíme Boží milosodenství. Vždycky budeme mít pochybnosti, kdo může odpouštět hříchy. A dřív nebo později musíme připustit, že to také znamená nikdo nemůže mě odpustit. Hlavní námitka teologů však nespočívá v tom, že ty se Ježiš odvažoval odpustit ochrnutému hříchy, Když se díváme přesně na Markovou zprávu, zjistíme, že Ježiš to ani neudělal. Ježiš neříká já ti odpouštím. On říká mu odpouštěj se ti hříchy. Ježiš vyjadřuje, čistě je jenom tohle, že Bůh mu odpouští. Ale zákonnici stejně jako naše nevěřící círci, trvají na tom, že se to přece nedá. Protože Boží odpouštěný, odpouštěný je až Věc budoucnosti mají za to, že Ježíš nesres, nesnesitelně božímu soudu předbíhá. Můžeme doufat, ale kdo chce být jistý. Když zřejmého říšnika někdo prostě vinný, platí to nebo ne. Jak může někdo tvrdit, že by už bylo po božím soudu. Je zajímavé, jak snadno i v naší evangelické církvi jsme to někoho odsoudit. Ano, to nám jde. Odsoudit, když jsme přesvědčeni o jeho vině. A na druhé straně jsme v rozpadcích, když máme někomu, jehož vina je na bílé dny, přiznávat Boží odpustený v Kristu. Odpustený definitivně. A opravdu, to nejsou pouze teologovi, kteří znají všechny možné důvody a proti protidůvody, proč někomu ochrnutému nelze pomoci. My to víme také, my to také tušíme, že tak jednoduché to nebude. A když tomu tak je, to vypovídá i hodně o naší vlastní naději. Myslíme si, že bychom sami v takovém soudu obstáli dnes řídka se stává, že Kristus musí chránit celníky a říšníky před zbožnými a účenými lidemi. A také musí chránit zbožné lidi před sebou samými. Když by rádi chtěli sami předbíhat Božímu soudu. Je tu ovšem jeden, který může předbíhat Božímu soudu ten, který na soud přijde na konci času, syn člověka, Mesiář Kristus. O tom mluví Ježíš zde. A ten má opravdu moc nejenom říci: odpouští se ti řichy, ale ten může dokonce i mrtvým přikázat, vstan a chod. V že Kristu se toto slovo stalo realitou záslibení Boží milosti, se splnilo. A to slovo odpuštěný, kterýž tady vyhlásí, toto slovo je karitej. Tím, že Ježíš sám odnese naše viny na kříži. A to dělal definitivně. Tak definitivně, že všecko, co ti advokáty a žalobci, Proti nám mohou vynášet teď i před posledním soudu. Všecko toto, co my jsme pokazili a provinili, zavinili, všecko to bude bolet Ježíše, ale už ne nás. On tento hřích odstranil. A toto platí, a to my jako křesťany můžeme vědět. A v tom spočívá i ten, to druhé slovo vstan a chod. Ano, jde o naše ohrnutí, o naše zoufalství, když tady jsme svědky této události v Ježíšově domě. On předbíhá Božímu soudu. Když Ježíš klad všem učeným a neučeným, pochybujícím a bázlivým hříšníkům a ochrnutým otázku, co je snadnější, zdá říci, odpouště se ti říchy, nebo říci, vstan, vezmi své lože a chod. Pak smíme věřit, že u hospodina jsou slovo a čin odpuštění a uzdravený jedno. Nezůstává při slibu, ale Ježíš sám to naplnil na kříži, vzal na sebe Boží soud, zemřel za naše hříchy. Už je odpuštěno. a jeho jizvami jsme uzdraveni. Amen. Ježíše Kriste, ty jsi z nás seznámil s Boží láskou. Přišel jsi sám a zemřel i za nás a za naše rychy. Když ty přicházíš, je na obzoru pomoc. Když nás uzdravíš, budeme opravdu zdraví. Když nás spasíš, budeme spasnit. Přicházíme za tebou jako stroskotani a ochromení. neschopni přijmout ani záhradu, která se nám nabízí. Postav nás na nohy, abychom se opět naučili chodit na cestě za tebou. Abychom opět přijali tvou pomoc do nového vědne, do nového života. Pomoc nám také překonat ohromení v našich sborech. v církvi, Abychom on ve svém společenství nepřekázali tvé milosti, ale vyřídili slovu odpuštěný všem lidem. Myslíme zvlášť na lidí, kteří toto slovo nejvíc potřebují. Myslíme na nemocnej, myslíme na lidí, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých nemocnicích vedle přednách, Myslíme na lidi v naší blízkosti, který prožívají těžké chvíli a závutek. Myslíme na lidi, ať jsou blízko nebo daleko, který nemají dostatek. Trpí hladem, nebo jsou na útěku ze svých domov. Musí se bát o životy. Touží po míru a spravedlnost. Myslíme na občany této země, kteří zvolili nový parlament, ať zvolení politici najdou správnou cestu na budoucnost, který zohleduje slabý a potřebný a které dává naději těm, kteří chtějí přispívat ke společným věcem. No, nad námi a požehnej nám zasvět svět svůj nad námi, tak aby poznali, poznali na zemi cestou Tvou mezi všemi národy spásení Tvé. a vám ochranu i vás Bůh všemohouci i milosovný Otec, Syn i Duch Svatý.